Erzaz, pixikino, kaixoa? Bai, gunon. Kaixoa, benua, abenduaren zeian, igandearekin esamezala, beltzeniako pilotalekua, estenatokia, mukurubetea izanen da, endaiarrez, gurasoaz berezik izan ere, ba, endaiako aurrek kantatzeko eh, aukera izango dute, ba, endaiako eskolarteko, eskolarteko, esagarren euskal kantu eh, txapelketa dela medioa. Eh? Bai, hori da. Beraz, eh, badituu, bat ditugu aurten berreuntago ebat aur mm -hmm. uh, apuntaturik, beraz, uh, kopuru poli eh, urte guziz bezala, mm -hmm. fin, jakinez eh, alere bi urtetan behin egiten dugu la txapelketa hori eta bon, beh, espero dugu eh, beti bezala hori, ba emanaldi polit bat eskainiko dutela gure aurrek mm -hmm. eh, gauza bat segur da, eta oda biziki motivatuak direla mm horrein -hmm. hasia uh, gara azkenen entsegu ekin uh, eskolas eskola ibiltzen, mm -hmm. eta bon, beh, bisiki, bisiki motivatuak dira, eta gogo handia dute egun handia iris bai, horretazi badugu endaiako e, eskola guztietako lemailako aurrek, ez? Ba parte hartzen dutela, eh zu eta beste musikari profesional zenbait zure laguntzarekin arituzarete edo ari zarete, hente Bai, hori da. Bon, e, naibaduzu e, antolaketan mailan, beraz antolatzen dugu bai e, euskara zerbitzuak, bai e, aurreta gazte animazio zerbitzuak. Mm -hmm. Naibaduzu eskolaldi inguruko e, denboran edo, fin e, bakizue guerdiko mm -hmm. e, pausaldian hor e, aridiren animatzaileek partartzen dute ere antolaketan. Mm -hmm. Beraz, bi talde badira eskola bakotxean, eh, talde... Taldeetan ba, nahi duten horrek emaiten dute izena eta prestatzen dute beraz kantua. Bon, ari dira hor urritik horrekina eh, mm -hmm. tope. <laughs> eta animatzailean laguntzarekin batetik Eta bestetik beraz eh, musikariak eh, eta etani eh, beraz pasatzen gira ere eh, talde bako txetik, eh, bi aldiz eskola eh, privatuetan eta iru aldiz... Eh, eskola publikoetan. E, Euskal Kantuak e, direla jakinek, bueno, endaian ikastolan ez da arazo ondirik izango, ez? Ba, besteak e, ba, ikasteko aurrek ez da letrak, beste ekoletan aldiz, ez dakit, nolako lana egin berdan. Eh, musikalaz gain, ez da? Bai, eh bon, lan musikala itsaiten da denetan ez. baina nian orégatik a e, eskola ikastolan eta San eskolan, ba gutxiago eh, pasatzen gira musikariekin irakasleek Denek Euskara baita kite, ez? Mm -hmm. Beraz, biztan dena ez dutain beste zailtasun itzak ikasteko, baina lan musikala dena den izaiten da toki guzietan, mm -hmm. bai ikastolan, bai beste eskola guzietan. Mm -hmm. mm -hmm. Gohanatoko <laughs> e, dugu, ez egite, abesti direla, ez da? Hau ba, eta zozketatuak, ez? E, talde bakotxak ez du erabakitzen, berez, e, zein kantu nahi dudan hori da, hori da, ba, zuzenago izaiteko ez, bestela agian denek autatuko lutekete kantu berdina edo beraz, hor, uh -huh. eh, zozketa bat egiten da eh, proiektuaren hasieran hor irailaren erdian edo, eta bat, eh, eskola bako txari bi kantu tokatzen zaizkio gero aurrak ba, eh, uh -huh. eh, banatzen dira taldeetan, ba autatzen duten kantuaren arabera uh -huh. eta gero, ekitaltibuka eh, erarako E, kantu bat denek aldi abesteko hori da kontua ez dakite iragarri daiteken kantua edo, edo sorpresara Bueno, hagin sorpresa utziko dugu, baina Iadanik eh, erraden dizuet, ba, oso kantu ezaguna dela Eta publikoak eh, aurrekin kantatzeko aukera izanen duela Bai, e, haipatu dugu, beltzeniako pilotaleko abenduaren seian Itzor duala uterrietan dela e, Mukuru bete izanen dela, baina e, sartzeak bi eurotan direla Izan ere, helburu e, ba, bikoitza ere badu ez, e, ba, ekitaldi abantolatzea Bai, e, elburua bon, alde batetik, e, bon... Bikoitza edo irukoitza eranen uh -huh. e nuke. Hortz, e, alde batetik, ba, nahi dugu aurrak e, Euskarara ubil, urbiltzea uh -huh. e, era ludiko bat ez ez. Ez, e, ez dugu nahi Euskara bakarrik esk, e, eskolako izkuntza izaitea, baizik izik eta ba, e, ongi pasatzeko izkuntza hau, uh -huh. guretzat oso garrantzitsua da. Bestetik, ba, E, euskal e, zera, proposatuak diren kantuak e, Euskal kantu egrikoiak dira ez dira haurendako kantuak edo e, kantu hoiek nire ustez eta fin den, emengo honu ustez e, gure hondarearen partea da mm. partean dira, beraz e, Guretzat ere oso importantea da aurrek eskura dezaten edo berre eskura dezaten gure kulturaren eta nortasunaren parte teoriez uh -huh. eta ha, haint zuen ere aurten eh, pixka bat eh, kantuen jan eh, naia gehiago lantzeko asmoz, magazkiak ere egin arazi dizkiegu uh -huh. ba justuki haien kantua margazteko eta beraz, sakon dezaten pixka bat, zentzua, uh -huh. e, eta bax. Batu eh, marazkiak ikus gai zen endirela ez? Ekitaldearen ekita, ekita egunean? Enira. Bai, hori xe, erakutxiko uh -huh. ditugu e, beltzen egin, konzertuaren egunean, eta izanen da marazki bat taldi bako txeko, zenbestera uh -huh. berreun tapiko marazki ez ditugu uh -huh. <laughs> sartuko hor, baina pixkat hau zen, hau da, pixkat aurtengo berritasun na, uh -huh. e, nahi izan dugula pixka Hori kantuen zentzua eta landu gehiago ez uh -huh. Beste urte konparatuz Eta irugarren helburua uh -huh. beraz uh -huh. eh, Euskara ikintza humanitario bati lotzea Hots eh, Hainitzetan bon, be, uh, Euskal ekitaldiak Ikastolek edo uh, Presoer edo uh -huh. eze, Lotuak uh -huh. dira ezta, Eta hor eta gutxitan Eh, lotzen dugu e ekintza humanitario bat. Hor, uh -huh. beraz, eta eh, aldi oro egiten dugu, partaidetza bat egiten dugu endaiako elkarte humanitario batekin, uh -huh. aurten pompie solider, eh, uh -huh. suiltzaile solidarioak, eh, uh -huh. eta, ba, beraiek, Laguntzen gaituzte proiektuan, hortz eh, pasatzen dira eskoletan, eh, uh -huh. azaltzeko zeiten duten, eta bildutako diruak, zertarako balioko duten, eta bax. Uh -huh. Eta bestetik, ba, konzertuaren egunean berean, hor ba, dira, ba, gula guntzeko, eh, antolakuntzen. Uh, eta sartzeak biurrotan, hor dira, ez da? Horri da. Diru guzia, ira, zera, irabazitako diru guzia, haienzat izanen da, behar, Geraz, ez e, dugu raketar ere ginen, hortz e, e, elduek bakarrik ordaindu berdute eta uhum. bi euro minimo eskatzen dugu, besterik ez. Okay. Gero, biztandena gehiago eman nahi dutenek, ba, aukera izanen dute, iakin ez, haien alde izanen dela. Ongira, <güls> <güls> bero da, ortsi hitz ordua ere, ondotik, 2000 masei garren ortera begira gehien bat, eta duen begira aukera dute dutez aurrek beste leku batzuetan eh, kantatzeko ere, ez? hori sari gisa edo. Bai, hori da, beraz, sari gisa e, lehen xaria izanen da ustaritzelako ateraldia Asi-asi mm -hmm. e, e, eratik egiten baitugu partaidetza egri soniu elkartearekin, or, ustaritzen mm -hmm. eta beraz aur batzuk joanen dira arat kantatzerat eta eguna pasatzerat, normalean bikain pasatzen dute e, beste batzuk kantatuko dute hemen bisintxotan bisintxotako mm -hmm. konzertuan Eta gero ere, ez sari gisa, baizik eta proiektuari loturik, ba, izan biztanena hor batzuk eh, kantatuko dute Euskarazen Estreinaldian mm -hmm. eta eh, landuko dugu ere, interventzio bat edo zerbait trukaketabat eh, zahar etxarekin. Gondina. A, bikain eh gogoratzen besteek ez zaigu beratzen epai maila e, azkena erabaki hartuko duten dutenek e, ba herriko musikariak eta osatzen dutela ez eh? Ba, egoritze, beraz, dei egiten diegu uh, Endaiako musika elkarte Edo musika ezagunez, ez? Uh -huh. Eta, bon, be, aurten alere uh, Azpimarratu behar da, ba, kalakant aldea Endai handugunez, uh -huh. ba, uh, tierri, bizkari Izanen dela uh -huh. eh, epaimaian eh, Baina, bon, gero, eh, izanen dira, beraz uh, Abetz batzetako Jende batzuk, sarpaioan da Eh e, voilà, e, eta musikari musika diesaunak. horrekin geratzen gara. Itzordu Mendoren 6, Etxaldeko 4 derdietan, eh, eh jenean benez den ez bizkate lehenago joetea. Eh, gomendagarria da beti, eh. Bai eta ez Hots Arazoa da Arrazoa bainan Horrelantolatu eh, behar dugu Guk eh, aurrak Lehenago jen arazten ditugu Soniuf ba, rogat txikitxo bat Egin dezaten ba, ba, Esen atoki arekiko mm -hmm. Arreman txipi bat ukan dezaten eh, aldia Egin zin Horrek eragiten eh, du ba, Buraxo her Ez eh, dizkiego mm -hmm. Ateak askoz lehenago irekiko eh, Zea, frogaoiek bukatu hain zin Beraz, seiak eta laurden ainzin eh, zin lauak barkatu eta laurden ainzin, zin mm Segura -hmm. aski ez ditugu, ateak irekitzen alko Beraz, ez du merezi ere, ordu bat lehenago etortzea Ba, Elsa, mi lesker Mi